Ataların evladlara qarşı olan məsuliyyətə. Məsuliyyətl-əbət ticəhəl-əvlət. Ataların uşaqlara qarşı, evladlarına qarşı olan məsuliyyətə. Feinna tabiətə təhkünəl-insən alə əqtilaf-i cəvənibihəl-nəfsi vəl-fikri vəl-bədəyiyyə və alə təaddüd marahil-numuhu və təraruhuhu tərtabri irtibadan vəsikən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 والnəfsi, təəsir, və nəfsiyil yani, yani, təsir və təsir. Yəni insan başqa məxluqlardan seçilir, fərqlənir bu xüsusiyyətlərinə görə. Ağıl qabiliyyəti, təsirlənmə və təsir etmək xüsusiyyətləri ilə başqa məxluqlardan seçinilir. Batetadu tajma'u dirasat al-ijtima'i tarbiyə nəfsiyə alə anna aqṣa marāḥil 'umr al-insān wa akṯal qābiliyyah li-tarbiya wa takwīn wa taḥyiya marḥalat tufūlah. bütün bu dirasələr Elmi tədqiqatlar deyək. Yəni tərbiyə barəsində olan, həmçinin el nəfs, el min nəfs, yəni psixologiya barəsində olan tüm tədqiqatlar ola bilsin, 7 bir qərara gəlib, yəni az qala 7 il gəlir ki, yəni insanın ömründə də ən, yəni münbüt yer ən münbüt vaxt onun da uşaqlıq vaxtıdır. Yəni istifadə etmək üçün ən yani, tərbiyəni qəbul etmək üçün ən minbit mərhələ hansı mərhələdir? uşaqlıq mərhələsi. وهي أطول طفولة من حيث الزمن من بين سائر المخلوقات المتدرجة في سلم الحياة. Niyə görə? Çünki uşaqlıq vaxtı, uşaqlıq mərhələsi uzun mərhələdir. Yəni başqa məxluqlara nisbətən, yəni başqa məxluqlardan yenə seçilir bu müəssələ Başqa məhlublar, görsən, heyvan, heyvanın uşaqlığı çox çəkir mi? Uşaqlığı çox çəkməlidir. Amma insanın bir uşaqlığı çox çəkir. Yəni, bu mərhələ, yani o tərbiyyəni qəbul yani etmək üçün, yani ömrün ən münbüt mərhələsi sayılır. Və ləyən kənət tıflü mundu sinni təmiyiztəb dəvlədə qabiliyyət təallum və təəəmmül və l-muhakət feynəl-əbəyyət təliyəni bil-dəvləkbər vəl-əsəsi hədəl-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 Yine, e, valideynlərin rolu, yani cemiyete nisbətən ve başka təsirlərə nisbətdə, e, oldukça büyüktür. böyükdür. Və mümkün təlxs əhmiyyət məsulətə alvət ataların uşaqlara qarşı məsuliyyətinin mühümliyini Am yani bunu xülasəsini Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallamın hədisinə əsasən qeyd etmək olar. Peyğəmbər (s.ə.s.) hədisində buyurur ki: "Məmin məvludun illə yuladu alal fitra." Yəni hər bir doğulan uşaq fitrət üzrə doğulur. "Təbəvahu yuhawidanihi, au yunasiranihi, au yun, yumajjisanihi." Yəni valideynləri isə onu ya yahudiləşdirir, Yəni, nəsraniləşdirir və yaxud da məcusləşdirir. Yəni, bundan nə alınır, nə ortaya çıxır? Ənəl əbəvəyin yəqü mən biddəul əvəl vəl əsas fi təşkil şəxsiyyət tıfil. Yəni, ilk rolu oynayır və yəni, valideynlər uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasında. Yəni, uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasında yəni əsas yük kimin üzərini düşür? والغد في الزنا وتكوين انماط سلوكي وفكره fikrinin ve yönəlməsinin formalaşmasında il ya temidan al uslubu mubasher wal mutakarrir <gülüyor> ne görə çünki yəni evlad uşaqlar birbaşa yani, valideynlərə etimad edirlər özə təkrar təkrar gündəlik fəaliyyətləri görür Ve yani, və onlara eikməd edirlər. Və yəqdil vəladu məhəhumə at-tu vələ zəməni vələ si'n fil-məlhəd nəşəl-mübəkkirə. Yəni, uşaq vələdənləri bilgəh, uzun bir məlhaləni qeçirir. Xüsusən de onu ilk dövürlərdi. Kəmə ənnəhumə yətələn zəlikə tab'an və səciyyətən, lə tekellüfen və mihnetən. Və o təbii olaraq, uşaq vələdənləri bilgəhəh, uzun bir məlhaləni qeçirir az terbəb və ijcəm və əsələn əmək və abqa və buna görə də valideynlərin eee olan təsiri mənfi və müsbət o valideynlərdən asılıdır. Yəni valideynlər nə qədər yaxşı olarsa, nümunə olarsa və bir o qədər də eee təsiri, yəni müsbət təsir olar, daha dərin köksələr və təsiri də daha qalıcı olar. Həmçinin bu hədisdən yəni bəyan olan faydalardan təlaqqi olan min abaway asra wa aghzar limal baina və beynuha min əşaqi ulad və sıfatul vəra vərəsiyə. Yəni uşaq öz validindən öz fitri də alır. Valeyin in adamil mawanə le təmna au tu'ariku al-amaliyyəti al-qawə təlaqqi au amaliyyəti tə'thir və tə'athvur heç bir arada mani olmadığına görə uşaqla valideyn arasında yəni təsir etmə və təsirlənmə səbəblərdə güclü olur. Öyrətmə və öyrənmə. Və aydan, bifəl müğriyyət və müşəccəyət kəsirə mütənəvvəyəlləti yastanü əhəl-əbəvəli təhqiqi buğiyyətihimə tərbəviyyəti suratı əsrə və əməq. Yəni, ümmən valideynlər evladları üçün müxtəlif Yəni, hazırlıqlarla, üslublarla qərin yəni, kök sala bilər, onların qəlbində təsir edə bilərlər. Və həmçin, bu hədifdə alınan faydalardan Əl-cənif-ül-aqadim-in-tərbiyyət-ül-əbəvəyin bir şey burada. Əqidə tərəfdən də uşaqların tərbiyyələnməsi ena waldeynlara bağlıdır. Ahamul jawanib allati yaquman biha fi tarbiyat al-awlad. Yani aqida meselesi en muhim mesellerdən biridir uşaqların tərbiyəsi mövzusunda. Wa yafuqu zalika al-jawanib al-badaniyya wal-nafsiya al-ukhra. Yani bu başqa tərəflərdən də üstün olmalı, bədəni və nəfsi tərəflərdən. Bal la Hətta yəni, bu iki tərəf arasında heç bir müqayisə də olunmamalıdır. Yəni, dini tərəfindən və insanın, uşağın yaşayış tərəfi. İz yuhəddidu din masırı insan. Çünki din insanın gedişatını təyin edir. Əbədi gedişatını. Fəhvə yəntadimul həyatı dünyə və əxirə və onun dünya və əxirət həyatı bununla nizamlanır. Beynəmələtə te tecavəzə həcətin insanı uqra, el-həyətə d-dunyə el il o ki qaldı başqa ehtiyaclara, o ehtiyaclar isə bu qarşısında olan dünya həyatını aşmır. Və ona görə bu, hədistən alınan faydalara görə əgihlə mesələsi oldukça mühümdür tərbiyə mələsində və bu da en yani, valideynlərdən e, çox şey aslıdır. Dördüncü dıqqat və əmq və təəsir lədə yətba'u l-validən fə Və həyətə yeşibbul vələr <gülüyor> ələ dīnə ebəvəyhə. Valideynlərin uşağın qəlbine və ağına çox dərin iz salmaları. Bələ ki, evlək, valideynin dini üzərində böyüyür. Uşaq, ata anasının dini üzərində böyüyür. Lə yəkər <gülüyor> yəftərik anhumə və lə وَمَوْرُوسَاتُهُمَا الْعَقَد۪يَّ وَالْفِكْرِيَّ قَيْدَ عَنْمُولَ إِلَّا نَادِرًا Və görürsən ki, buna göre de görürsən ki üşak, valideynlerinin adetlerini, əqide fikirlerini ve başka adetleri yani barmaq ucu kadar olsa da terk et. Nadir hallar, istisnadır. Və həmçin faydalardan تَكَافِرُ الْمُؤَثِرَاتِ السَّلْبِيَ الْمُعَاطِرَ وَتَنَوُعَهَا وَتَعَض və atifü'l-muslim və şabü'l-muslim müasir al-ixtilaf al-aqida. Yəni سلbi, yəni mənfi təsir edici şeylərin müasir dövrlərdə çoxalması. Halbuki müsəlman uşaq bununla qarşılaşır müxtəlif mərhələlərdə. Və indi görsən, artıq televizoru, radiyoru ان من يفتي ولا سيما مع تطور وانتشار وسائل الاعلام والاتصالات والمواصلات الامر الذي يجعل هاتين الفئتين من المجتمع الاسلامي يعني الاطفال والشباب من الجنسين هدفا استراتيجيا للقوى المعاديه اصدق دشمن طرف icin bir hedeftir yani muselman uşaqları dushman icin bir hedeftir dushman istemir ki yani muselmanlar muselman evladları iman məhfumunu düzgün başa düşsünlər. Onlar hər bir vasitəyə, hər cür vasitəyə əl atır ki, müsəlmanlarda, yəni din olsa da belə, zahirə din, yəni iman məhfumu onlarda kök salmasın, yerləşməsin. Bəhərimin məyəstəvcə mudaqdəl cuhul tənşiyyətl əvləd və bu da bizə onu bildirir ki, yəni uşaqlara qarşı ə, öz cəhdimizi Səyimizi, çalışmağımızı daha da artırmalıyıq, yəni onların e, dini əsaslarının yerləşməsi üçün, güclənməsi üçün. Fumma li təxsin dıb dətilkumu təyyarət fikri əl-ğaziyyə. Bundan sonra da o, yəni ölkəyə gələn əfqar, yəni onları təyyarəyən axınlar deyilir, fikir müharibəsi. Əsas görürsən, indiki dövrdə fikir müharibəsi olduqca əl-ğazul fikri büyü təsiri var ona qarşı uşaqları qorumaq summa li adadihim min ba'd zalik li yaqum bi dawr ra'id fi tarbiyat al bundan sonra da həmin uşaqlar da sonra gələn e, nəslin böyüməsində onların da rol olsun va fi muqabahat al-quwa al-mu'adiah minثله va ma tastawjibu risalatu al-muslim nahwa nafsi wa waladi wa ikhwani al El el el yani bu işi de lazımınca yerine yetiren kimlərdir? Müsləman ve qeyret sahibi olan ana atadır. İbn-i Qayyum buyurur ki Kələ bəğdu əhlil ilm İnnə Allah subhanehu yəsəl vəlidən vələdihə Yəvmel qiyam qablən yəsəl vəlidən vəlidən vəlidən Qiyamət günü Allah-u Teala Atadan öz evladın soruşacaq. Evladdan atasını soruşmazdan əvvəl, evladdan atası barəsində soruşmazdan əvvəl, valideynlə öz evladı barəsində soruşacaqdır. Fəinə <gülüyor> hu kəmə liləbi alə ibni haqqqan, fə lilibni alə əbi haqqq, yəni atanın evlad üzərində haqqı olduğu kimi, evladın da ata üzərində haqqı vardır. Necə ki, Allah təhər Qur'an-ı buyurur, və vəssaynəl insənin bi valideyi hüsnə, biz insana təvsiyyəttir ki, buyurdu ki, valideynləri ilə yakşı olsun. Başqa aile vatanı buyurur, qıv enfüsekum və ehlikum nəran və qudu hennəsi vəl hicərə ey man getirenlər özünüzü və ailenizi koruyun. Özünüzü və ailenizi, yani evlatlarınızı koruyun. Öyle bir ottan ki, onun yanacağı insanlar və taşlardır. qal əliyib nəbi talibu rədiyəllələri həllimuhu və addibuhum. Ali rəziyallahu anhu deyir ki, uşaqlarınızı öyrədin və onları ədəbləndirin. Sonra bu ayəni oxudu. Və ibadullah və la tushriku bihi şeyə və bil valideyn edin, ona heç bir şey şərik qoşmayın. Və Nu'man ibn Bashir rəziyallahu anhu-nun hədisində gəlir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdur. İ'dilu bayna avladikum. Övladlarınız olun. Fə vasiyyətullahi lil-əbəyi və bi-əvlədihim səbiqatun alə vasiyyətil əvləd bi-əbəyihim. Amma Allah-u atalara tövsiyyə etməsi, uşaqlar barəsində, yəni uşaqlarla yaxşı olması, barəsində tövsiyyətisə, uşaqlara atalardan əvvəldir. Necə ki, Allah-u deyir ki, O vasiyyətlə insəni mivalide il, il xüsnə, O ki, hüququ insan tərbiyəsi valideynlər yaxşı olsun və halbuki atalara da Allah təala tövsiyə edib ki, uşaqları ilə yaxşı olmaq barəsində, onları öldürmək barəsində, hətta Allah təala buyurur: "Və la taqtulu avladakum xəşyə imlaq." aclıq qorxusundan öldürməyin. Fə vəladihi, sudan, bir kimsə Övladını ölmə, ə, öyrətməyi, ona təlim verməyi ə, səhlənkər yanaşarsa, onu boş bıraxarsa, ona mənfəət verən şey öyrətməzsə, onu başlı başına bıraxarsa, artıq övladına qarşı çox pislik etmişdir. Hədsiz dərəcədə. Və əqtəru əvlədi innəmə cəəfəsəduhu min qibəlil əbəd Yəni, bir çox övladların körlanması... والدين لəri tərəfindən olmuşdur və onlara qarşı səhlənkər olduğuna görə olmuşdur. Watara ka ta'limuhum taraid Uşaqlarına dini fərzləri öyrətməmişlər və sünnələri öyrətməmişlər. Uşaqları balaca zay etmişdilər. Alam yanta fi bi anfusim və lam yanfa aba'uhum kibara. uşaqlar nə özləri mənfəət nə də böyüyəndən sonra da valideynlərini mənfət etmişlər. <gülüyor> Necə ki birisi öz övladını canlıyır özünə qarşı, atasına qarşı, yani özünə qarşı ağ olduğuna görə, qarşı çıxdığına görə və uşaqca qayıdıb deyir ki, ey atacan, balacalıqda sən mənə ağ oldun, böyüyəndən sonra da mən sənə ağ oldum. Və qadaətni velidən faqdatdın, sən məni uşaq ikən zay qocalandan sonra da mən səni zay etdim. Və qala məqsadul abna misl qaflatul abaa və ihmalhum və istihalhum sharrul nar Yəni uşaqları ən çox korlayan nədir? Ən çox korlayan valideynlərin, ataların qafil olması. Yəni bir xəbər olub o evladlarını öyrətməməli, boş buraxmamalı. Fa'qtaru al-aba ya'tamin ma auladi a'zama ya'tamidu al-aduwu al Yəni bir çox atalar, yəni öz evladları ilə elə bir vəziyyətdədirlər ki, necə ki şiddətli düşmən, ən qəddar düşmən öz düşməni ilə olduğu mövqədə özünü də hiss etmədən. Fa'kam min validin hurima waladu khayr necə, necə ata vardır ki, dünya və axirət xeyrindən məhrumdur. və arada li helakəddunyə vəl-axira. Və bütün bu nəticələr ataların hüquqlarını ləhvalar və onları itirmələrinə Bütün bunların hamısı nəyə görədir? Onların ataların səhlənkarlığına görə və Allah Teala'nın haqqlarını qorumadığına görə. Və iradim amma öjbəllah aliy min el-ilm en-nafi və el salih və onların Allahın vacib etdiyi mənfətli ilmi təlih əməldən üz döndərdiklərəni qələrəm. Haramahum il-intitabi əvlədihim ve haraməl əvləd qayrəhum. Və bu tür əməllərəni qələrəni qələrəm evladları faydalanmaktan məhrum etmişlər ve evladlar da onlar qayrərdən məhrum etmişlər. Ve nəfəhüm ləhüm və hüm min əqubətil əbə. İbn-i Qayr deyir ki bihədə yəbrüz-ül-əqtə el-kə الولد حين يهمله والده فيتسببان في ortaya çıkar yani valideyn öz uşağını boş bıraktığına görə elə bir zərərlər ki ansiz özləri bu zərərləri hiss etmirlər walasiyam ihmal ta'limihi umur dinihi wa akhlaqi wa huquqi ghayrihi ve xususen burda ki dini isleri axlaqi ve hakları. فلعلت يعد bilsin yani burada qeyd olunanlar içerisinde və ya da inşallah qeyd olunacaqlar içerisinde ataları öz övladları ilə maraqlanmağa yönəldəcək səbəblər vardır. Wa an yaqu mubacibatim şer'iyye tejaha kalazatil akbab, bunu artıq valideynlər, atalar fürsəndə öz digər paralarına qarşı, yəni övladlarına qarşı şəri vacibləri yerinə yetirsinlər. Kəyən amul cəmi bil həyatı təyyibə və bununla da hamı xoşbək həyatı şərsində olması üçün və əbədi niməti qazanmaq üçün. Dəcə ki, Allah-u Teala bunu vərd vermişdir. Mən amilə salihən min dəkərin əvunsa və huvə mumin fələ nuhiyənnav həyətən təyyibə. Hər hansı kişi və yaxud da qadın iman gətirdiyi halda salih əməl işləyərsə, biz ona xoş həyat verərik. Vələ nəcdiyənəhum əcrahun biəxsəni məkənu ya'məl Yəni biz onların mükafatını etdiyi əməllərdən daha gözəl şəkildə verəlik. Çox abunə müqəd müqəddimə idi. Artı gələn dəstən e, mövzunu özünə keçərək Allah təala işdə faydalanın. Səyyidə